Несъвместими отношения 33-та лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 22 юли 1925 година Размишление. Бяха прочетени стиховете «Диалог на злото и доброто» Бе прочетено резюме от темата Най-малката незнайна Добродетел. Изпейте упражнението, вдъхновение, ще ви представя няколко категории числа. Първа категория 3 равно на 9 и 5, втора категория 3. Равно на 10 и 5. Трета категория. 3 равно на 10. Четвърта категория. 3 равно на 7. Пета категория. 2 равно на 7. Можете ли да примирите тия числа? Това са числа, отношения. Които съществуват в природата. Те не са произволни числа. Де можете да намерите тези числа? Аз няма да ви отговоря. Вие срещате тези числа най-малко по 10 пъти на ден. Когато един възвишен дух или някое напреднало същество или някой ангел иска да слезе на земята, той трябва да си създаде тяло, в което да живее, тъй както всеки обикновен човек се стреми да си направи къща, в която да живее. Тук отношенията са едни и същи. Питам, какво придобива този възвишен дух, като слиза от невидимия мир на земята, да живее един ограничен живот, като обикновен човек? Аз няма да ви отговоря и на този въпрос, но питам, защо, когато си строите къща, не се задоволявате с една малка колибка, но искате да си направите голяма, хубава къща? Защо предпочитате хубавата къща пред колибата? Ако предпочитате хубавата къща пред колибата, от хигиенична гледна точка, Колибата със своите тънки стени е много по-хигиенична, отколкото дебелите стени на солидната къща. Нашият салон, например, не е толкова хигиеничен. Светлината трябва да идва отгоре. Добре е, когато човек повдига очите си нагоре. И така, питам ви. Защо вие предпочитате хубавата къща пред колибата? Защо предпочитате богатия пред сиромаха? Защо предпочитате учения пред невежия? Защо предпочитате добрия пред злия? Вие казвате, ние предпочитаме учения човек, защото може да ни бъде полезен в нещо. Какви са отношенията на Бога спрямо всички хора в света? Той има ли същите разположения към хората, каквито ние имаме един към други? Ако предпочитанието, което вие отдавате на богатия, на учения, на добрия човек, представлява истинските отношения, тогава и отношенията на Бога към нас трябва да бъдат същите. Не е така обаче. Казано е, Бог не гледа на лице, но на сърце. Значи, отношенията на хората, едни към други, не представляват една абсолютна норма, с която могат да се определят и отношенията на Бога към всички същества. Сега, у нези от вас, които са запознати с математиката, Нека кажат, може ли 3 да е равно на 9,5 и, и на 10,5? Каква е разликата между 9,5 и, и 10,5? Единица. Когато кажем, че 3 е равно на 10, разликата между 10,5 и, и 10 е равна на 0,5. Когато пък кажем, че 3 е равно на 7, разликата между 10 и 7 е 3 единици. Аз няма да ви кажа, де се намират тези числа. Ако кажем, че 2 е равно на 7 минус 6, това показва намаление на човешката воля. Тоест, условията, при които човешката воля се намалява, Органически. Ако пък кажем, че 2 е равно на 7 минус 8, това показва голямо засилване на човешката воля. Ако в първата категория числото 9 се увеличава, това показва усилване на егоистичните чувства от човека. Числото 9 може да се увеличи на 10,5. На 11 и така нататък. Тогава ще имаме анормално развитие на личните чувства. Такъв човек иска да бъде цар, господар в света, неговата дума да се слуша навсякъде. Ако числото 9 се намалява на 8 или на 7, това показва, че личните чувства от човека се намаляват до минимум. Ако числото 10,5 от втората категория се увеличава до 12, това показва усилена деятелност на физическия ум, на критическите способности у човека. Такъв човек същевременно може да бъде крайно справедлив. Сега задава се въпросът, защо именно когато се усилва Умствената диятелност от човека същевременно се усилва и мозъчната диятелност, при което нишките на мозъка се продължават. Между умствената диятелност на човека и развитието на мозъка съществува известно съотношение. Когато моралните чувства на човека се усилват, мозъчните нишки пък се продължават. Значи... Природата отбелязва усилването на известна умствена деятелност с продължаване на мозъчните нишки, а намалението на тази деятелност с касяване на тези нишки. Тия нишки са силови линии, чрез които природата действа, т.е. изявява своята деятелност навън. Когато в третата категория числото 10 се увеличи на 10,5, тогава имаме човек с чрезмерно развити морални чувства, който спада към слънчевите типове. Той има широка душа, по характер и е оптимист. И тъй, за да се прояви един закон в света, за да можем да си въздействаме чрез него в физическия свят, трябва да бъдем в състояние да увеличим с каквато и да е малка величина някои от мозъчните нишки. Съществува и друг един економически закон в природата, който определя работата на всяко органическо същество на Земята. Всеки човек, от как си е родил, Откак е дошъл на този свят, докато замине, има определена част от материята, която той трябва да развие, да обработи. За всеки човек е точно определено количеството от материята, която той трябва да обработи и рафинира. Ако той обработи и рафинира всичката материя, която му е дадена, смятат, че е живял отлично, че е водил един разумен, добър живот. Ако той не рафинира, не обработи количеството материя, определена за него, смятат, че не е живял добре. Затова опитът му остава недовършен. Аз забелязвам, че повечето от учениците, като четат писанието, библията, главно се спират върху това, какво Господ е обещал, и казват «Нали Господ обеща това е това?» Трябва да знаете, че в Божиите обещания няма отмяна. Бог никога не се разкаява, но всяко обещание представлява един договор. Когато Бог обещава нещо, между Него и нас се свързва договор. Това показва, че и ние сме обещали нещо. Бог дава, но и аз трябва да свърша някаква работа, нищо повече. Бог дава условно. Значи всеки човек, който е дошъл веднъж на земята, не е дошъл като на курорт, а да свърши някаква работа. Помнете, че земята не е курортно място. Ако искате да знаете де са курортите, аз ще ви кажа. Курортите са извън слънчевата система. В слънчевата система курорти няма. При това всички вие искате да бъдете на курорт. Ако ви дам да изпередете 100 кг вълна, като се условим да ви плащам по 100 лева на килограм, трябва да ви платя всичко 10 000 лева. Обаче вие изпридате само 50 кг от тази вълна, т.е. половината и искате да ви дам всичките пари. Имате ли право да искате всичките пари? Нямате право. Казвам ви: изпредете и останалата вълна и ще получите всичките пари. Същото нещо върши и природата. Помнете Природата съществува следния закон. Тя дава всеки му точно толкова, колкото той е изработил. Тя никого не кредитира, никому не дава, ако той не е вложил нещо в нейната банка. Някои може да мислят, че природата дава винаги. Да, природата винаги дава. Но ако вие сте вложили своя капитал в нейната банка, и тогава тя ще ви даде точно толкова, колкото ви трябва. Всякога ще остави поне един лев в банката си в запас. Тя никога не дава извън кредита, който имаш. Все ще остави една малка част от капитала ти в своята банка. По-добре е банката на природата да има да ти дава, отколкото ти да имаш да и даваш. Защо? Понеже тя е честна, всякога ще дава, а когато хората имат да дават, те излизат нечестни в изплащането. Те в края на краищата ще възкресят порока. Направете опит, с когото иде, и ще видите колко е честен човек. Повикайте един боеджия да ви боедиса къщата и му платете предварително, да видите, след колко време ще дойде да ви боедиса къщата. Повикайте шивача да ви ушие дрехи, платете му предварително и вижте, след колко време ще ви ги ушие. Повикайте някой работник да копая на нивата ви, платете му предварително, и вижте след колко време ще ви изоре нивата. След това направете опит. Не плащайте нищо на работника, докато не е изорал нивата ви. Не плащайте на шивача предварително, докато не ушие дрехата. И вижте какъв резултат ще имате. Аз имам предвид следното правило. Не смятам добър работник този, който иска заплата преди да свърши работата си. Всеки работник, който иска за след като свърши работата си е отличен човек. Всеки човек, който иска кредит, преди да е свършил работата си няма да му върви в живота. Всички ние искаме само благодат от Господа. Всеки, който иска благодат от Господа, той не разбира Основният божествен закон. На всеки човек е дадено толкова, колкото му е необходимо в живота. Следователно, ако ти изхарчиш повече, отколкото ти е дадено, трябва да понесеш недоимъка си и да направиш малко економия. Скръпта и радостта в живота се обославят върху този закон. Някой път скърбиш, понеже си похарчил повече. Някой път се радваш, защото си економисал нещо или си изхарчил толкова, колкото трябва. Първото правило. За всинца ви е необходимо взаимно уважение и почитание. Аз забелязвам, че между учениците липсва тъкмо това чувство. Срещал съм много малко религиозни хора, у които има чувството на уважение и почитание. Такива хора лесно изнасят най-свещените си неща на пазар. Това се забелязва и между учениците. Някои от тях имат слабост да изнасят неверни факти. Това е дефект от тях. Помнете едно нещо. Всеки ученик, или който и де е човек, който се е опитвал да изнася неверни факти, не го е постигнало никакво добро. Ние сме се събрали в школата не да си играем, нито да се занимаваме с празни работи, но да учим. Онези, които се занимават с разни доносничества... Сами съграждат своето нещастие, както върху себе си, така и върху дома си. Те ще носят последствията на тази своя слабост до четвъртия род. Вие, като ученици, не трябва да се занимавате с погрешките на другите хора. Някои отиват на изкурзия и се занимават с това, кой как се държал, какво говорил, и така нататък. Казвам, ескурзиите имат съвсем друго предназначение. Всяка ескурзия предвижда влизане в контакт с силите на живата природа и облагородяване на човека. Отидеш ли на екскурзия, трябва да се върнеш освежен, обновен, с едно ново чувство в сърцето, и с една светла мисъл в ума. Там трябва да забравиш всички дребнавости на обикновения живот. Качваш ли се на планина, това подразбира отиване към един повиш свят. Аз ви казвам, има един закон във всички окултни школи, според който никой няма право да се взира в постъпките на другите хора. И да ги критикува. пристъпвали ли този закон? Той ще носи последствията му. Няма изключения за никого. Не спазвате ли този закон? Вие сами ще се спънете. Който наруши този закон, трябва да има доблеста да признае вината си. Ния ли признае? Той спада в други грешки. Започва да лъже... Иска да се скрие, но трябва да знаете, че никой не може да се скрие от законите на разумната природа. Тя представлява лицето на Бога, от което никой не може да избегне. Когато ви изтъквам този закон, имам предвид следното положение. Не критикувайте хората, защото никой не знае какви са вътрешните причини, които подбуждат хората към известни действия. Щом ви се изнася тази истина, провидението иска да ви запази, като ви обръща внимание да не се занимавате с чуждите грешки, защото те са опасни, взривни вещества. Ученикът трябва да бъде искрен към себе си, Наблюдавал съм държанието на религиозните хора в техните събрания. Когато проповедникът е между тях, в събранието има тишина. Щом излезе той, веднага настава голям шум. Казвам, такова е положението на войниците пред своя генерал. Докато генералът е при тях, те седят тихо и мирно. Щом генералът се излезе... Настава шум, безредие. Та да казвам, ако и вие се държите пред мен, като пред генерал, това не е окултна школа. Ако учениците ме смятат за генерал или полковник, аз съжалявам, че са дошли в школата. Ако учениците се държат морално, добре само пред учителя си, те трябва да знаят, че не могат да го излъжат ако те мислят, че учителят им ще ги съди, лъжат се. Казва ми на вас, аз няма да ви съдя, други ще ви съдят. Когато ви съдят, аз даже няма да се явя там. Аз зная, че тези, които ще ви съдят, са справедливи. Няма да се мине много време и те ще ви съдят тук, на земята. Някой от вас скоро ще бъдат съдени. Питам, какви трябва да бъдат отношенията на учениците? Вие, като ученици на окултната школа, трябва да имате любов. Когато някой от вас направи една погрешка, защо не отидете при него да го посоветвате братски? Защо не му кажете нещо право в очите? Без да ви чуе друг някой, а говорите зад гърба му. Като ученици, вие трябва да бъдете доблесни в отношенията си. Той, което не можете да кажете някому в очите, не го казвайте и зад гърба му. При такива отношения, мислите ли, че можете да имате Божията любов? Някой казва, няма нито един добър човек в света. Всички са лоши. Този човек вижда всичко лошо. Защо? Той се е изопачил нещо. Когато някой е болен, кое как пипне, все го боли. Това показва, че той е в едно болезнено състояние. Този човек не е здрав. Да казвам, когато трябва да изнесете дефектите на един човек, Правете намаление в дефектите му, а увеличение в божественото у него. Най-първо не сте вие, който трябва да съдите този човек. Само кога можете да изнесете дефектите на някой човек? Аз съм ви казвал и друг път. И сега пак ще ви кажа. Този човек, който има някакъв дефект, все едно, че е дал някъде 500 лева, Вместо 1000 лева. Какво трябва да направите вие? Веднага ще отидете след него и ще платите останалите 500 лева. Най-после, вие трябва да бъдете носители на любовта. Ще кажете, за в бъдеще ще стане това. Кога? След 100 години ли? След сто години ще дойдат други хора. Ако вие сега не можете да бъдете полезни, кога ще бъдете? Кой от вас се е зел да проповядва истината? Вие се занимавате всездребни работи, но те не могат да ви повдигнат. Това се отнася само до онези, които не искат да бъдат ученици. Онези от вас които искат да бъдат ученици, които искат да изпълнят волята Божия, трябва да бъдат носители на Божията любов. И то сега. Няма отлагане вече. Ние трябва да осветим волята Божия. Първо, имайте любов към Бога. Вие трябва да разбирате закона. Любовта към едного е любов към всички. И любовта към всички е любов към едного. Щом не можеш да любиш един, ти не можеш да любиш никого. В Бога няма пристрастие. Или ще любиш всички, тъй както Бог иска, или никого няма да любиш. Често казвате, еди кой си човек, е най-много обичан. Вие мислите, че някой човек е обичан повече от другите, т.е. получава повече любов. Казвам, всеки предмет, който е по-близо до светлината, ще си освети повече, отколкото онзи, който е по-далеч от светлината. Коя е причината за това? Светлината ли? Или предметът? Ако вие сте по-далече от светлината, по-малко ще се осветявате. Коя е причината, аз или вие? Кой е виновен за това? Вие седите един за друг и си хвърляте сянка. Всички може да се наредите около слънцето и никой никому да не пречи. Не забравяйте, че всеки човек носи отговорност за делата си. Колкото е по-напреднал, толкова и отговорността му е по-голяма. Не мислете, че можете да правите каквото искате. На небето може да правите каквото искате, но на земята не можете. Давид като цар правеше каквото искаше. Свещеникът Илия Имаше синове, които не възпита както трябва. Анани и Сафира пренесоха жертва на Бога, но скриха нещо от нея. И след всичко това, вие знаете какво постигна тия хора. Как мислите, трябва ли и вие, съвременните хора, да вървите по техния път? Школата не се позволява никаква лъжа. Пред Бога няма нищо скрито покрито. Често вие се оплаквате, че любовта ви е отпаднала. Казвам, любовта никога не отпада. Вие сами турете препятствия на любовта в живота си. Аз говоря на онези от вас, у които съзнанието е пробудено. Всички, които искат да бъдат ученици, ще се заемат да оправят живота си пред Бога. Той вижда всичко и от него ще се пазите. Христос казва, ще ви кажа от кого да се боите. Съвременните хора се боят едни от други, но не и от Бога. Казвам на всички ви, имайте свещен страх от Бога. И така, аз ви препоръчвам чист живот. Затова дайте място на всяко благородно чувство, от какъвто характер и да е, което служи за повдигане на ума ви, за облагородяване на сърцето ви и за усилване на волята ви. Ето защо яще без да прияждате. Любете без да се присилвате. Обичайте, както Бог иска. Сега всички хора, и млади, и стари, имат изопачени разбирания за живота. Всички ще дойдат до една задънена улица, но трябва да направят последно усилие да излязат от тази задъняна улица. Доброта, истина, красота, това е любовта.